Йосиф Потоцький замовляє для монастирського парафіяльного костелу великий вівтар з фігурами архангелів. Для церкви Святої Покрови в Бучачі виконує іконостас, амвон, вівтарі Святого Миколи та вознесіння Богоматері з алегоричними фігурами віри, мужності, товія, Стане не визначеною жіночою фігурою. 1750. В околиці Бучача встановлена велика кам'яна фігура Яна Непомука. 1751. Неподалік фігури Яна Непомука встановлена кам'яна фігура Богоматері. 3 травня 1751 року священник вівтаря святого Тадея Адальберт Собєцький у костелі Бучича благословив шлюб між шляхетним Іоанном Георгієм Пінзелем, вівтарним скульптором, та Маріанною Єлизаветою Кейтовою, вдовицею. Дівоче прізвище – Маєвська. Четверте червня 1752 року. Адальберт Собєцький охрестив іменем Бернарда, сина шляхетного Григорія, очевидно записано помилково, Пілзе та Маріанни законного подружжя. Перша половина 1750-х. Пінзель виконує в Городенківському костелі отців-місіонерів п'ять дерев'яних вівтарів. Зроблена також фігура святого Фелікса з дитям. Для монастиря сестер Милосердя в місті Маринопіль. 1757 рік. Пінзель отримує 990 золотих за виконання разом з Йоанном Георгієм Гертнером у львівському костелі отців тринітарів, двох вівтарів патріархів. Додатково для цих вівтарів робить невеликі фігури Яна Непомука та Святого Якима. Друга половина – 1750-х. Пінзель виконав фігуру розп'яття для костелу Святого Мартина у Львові та розп'яття для Лопатинського костелу. 1759 -й. Помер львівський архітектор, партнер Пінзеля Бернард Меретин. Мердерер Меретіні з Лугано. 1759. Пінзель проводить роботи у Львівській архікатедрі Святого Юра. Архітектор Бернард Меретин. На фасаді в камені виконується кінна фігура Святого Юра та покровителів родини Шептицьких – що займались будівництвом храму, святого Леона та святого Атанасія. За роботи отримав 36 884 золотих. 1759 рік. Роботи в костелі села Годовиці. Великий вівтар з розп'яттям, двома ангелами – Іоанном та Марією. Композиціями Авраам приносить в жертву Ісаака та Самсон, що роздирає пащу Лева в натуральну величину. 3 червня 1759 рік. У подружжя Пінзелів охрещений другий син названий Антоном. 1760 рік. Пінзелем проводяться роботи в парафіяльному костелі в місті Монастириска. Тут створюються вівтарі Богоматері з фігурами Якима та Анни, Христа з фігурами пророків, вівтарики святого Антонія Падуанського, та Миколая. З XIX століття не існують. До нашого часу залишилась фігурка Аарона. Парний до неї Мойсей, був ще в першій половині ХХ століття. Для містечка Буданова в майстерні створюється великий вівтар з фігурами святих Іероніма Августина Григория Амбросія